Щемить, і вони зімкнуть свої сталеві лищата у неї на шиї. Потрібно засвітити лампу і розсіяти світлом підступні сутінки. Вона запалила світло, підійшла до дітей. Сплять і навіть не просять їсти, то й добре, бо що давати. Смяно блимає лампа, намагаючись вихопити з пітьми на чіткі образи, але навіть її спалахи не можуть опоритися, з пітьмою, яка знову обступає з усіх боків, згущається навколо неї. По венах повільно розтікається, холодна смерть. Батько такий молодий і щасливий, щеп, пшеничне поле золотиться стилим колоссям, і вітерить жених хвилі. Мати пов'язує голову біленькою хусточкою, радісно сміхається. добрий вражай. Батько робить перший змах косою. І стебли з бурштиновим зерном покірно лягають на землю. Відчувається вдома в всьому тілі, але то приємне відчуття. Так буває, коли досягаєш мети і вже не думаєш, що досяг тяжкою працею. Мати каже «Доню, ми ще побудуємо тут, побудемо тут, а ти приготуй вечерю». Кипить казанок у печі та смачно чимось пахне. Що там булькає? Велика булька піднімається нагору і разом з нею вискакує тисяча ручка з малесенькими пальчиками. На дворі день. У хаті стоїть лунка болісна тиша. Загальмована свідомість. Проти Варі пам'ятає, що рух є життя. Нема руху – нема життя. Якщо зможе підняти руку, значить вона ще у житті. Якщо ні, то вже у тенетах смерті. Лише мерці нерухомі й байдужі. Вона піднімає важку руку, чи то її рука з такими товстими пальцями неважливо, байдуже. Потрібно подивитися, як там діти. Вони сплять і не просять їсти. Маргаритка відкриває оченят, а водить ними в різні боки. Потрібно напоїти дітей водичкою. По капальці з ложки вливає їм у відкриті ротики. Вони ковтають, значить, живуть. Рух притаманний лише живим. Ніч темрява, розгулялася негода. У хаті нетоплено й холодно. Чи то холоду душі? Здавалося, що печі в селі ніколи не охолонуть. У будинках ніколи не перепинять голосувати веселі діти. Ніколи не перестануть, не гримати старі. Усе поглинула ворожа холодна темрява. Наймення смерть. Вітер гуляє пустими хатами. Зазирає кожну шпарину. Скрипить незамкненими дверима, грюкає віконницями. Ніде нікого. Самотність і тиша, Яка вже навіть не лякає. І лише вітер гасає по даху, І тужно вигід в тимарі. Хтось поруч, Дуже близький, дощему бажаний і рідний. Каже, що в неї губи пахнуть примороженими яблуками. Варя знає, що такі слова вона чує лише від однієї людини. Хто він? Чому вона його не бачить? І скільки можна існувати останні напівсвідомості і напівсну? Як розділити сон і реальність? І чий голос вона чує серед глухої тиші порожнечі? Чоловічий голос здається таким знайомим і рідним, так, саме він колись сказав, що її губи пахнуть примороженими яблуками. Варя відчула, що десь у підсвідомості з'явилось бажання згадати чий-то голос, і останнє, перед тим, як віддати своє життя смерті, побачити його лице. Антерію шепочуть її перепані вуста. Вона згадала його, вона бачить поруч рідне обріяне обличчя, чує його голос і не хоче щоб це видіння скінчилося. Андрію, я не хочу помирати. Варю, миле, моя люба, все буде добре, я з тобою. Вона стомлено закриває очі, вона безмежно вірить цьому голосу. Розділ 86 Андрій не відходить від Варі та дітей кілька днів. Сповістив Ольгу, і вона одразу ж принесла добрий клонок борошна. «Якби ж то знала, що ти так швидко заслабнеш», – розповідала вона, коли Варя вже могла свідомо розуміти, що відбувається. «Закрутилася, як білка в колесі, то на роботі, то діти теж слабкі були. Нічого, ще найстрашніше позаду. Дякую Андрієві, що витягнув шибку і заліз подивитись, чому так довго тебе не видно. Я вже все попрала і посушила. З Манькою Зайцевою домовилась, що буде вносити тобі склянку косячого молока в обмін на борошно. Я вже Андріїві наказала, щоб не здумав одразу напоїти тим молоком, бо що гірше буде, потрібно розводити на воді, перекип'ятити і давати потроху, – повчала вона. Діти потроху одужують, вони швидше за тебе почнуть бігати. Андрій день був на роботі. Заходив додому, бо там залишились живі його два брати, а увечері приходив до Варі. Вона ще була така немічна, що не могла підводитись ліжка. Але кожне його слово діяло як цілющий бальзам. Поруч із ним поступово розсіювали збайдьолжість. Зникала від його усмішки, погляду, від його турботи. І він годував її з ложки, напував, протирав змоченим у теплій воді рушником губи, лице, тіло, обтягнуте посірілою шкірою. І майже прозорі пальці з білими нігтями. У варі вже не було того скляного, мертвого з Спустошливого погляду, як того дня, коли він її знайшов у холодній хаті. Варя бачила, як Андрій радів, мов дитина, коли маргаритка зробила самостійно перший крок. Він сам повзав навкрачки, запрошуючи Сашка за до гри, і хлопчик поповз. Варя вже затягнула в скляні очі смерті. Варя вже заглянула в скляні очі смерті, і відчула на собі її холодний подих. Тепер вона знала, що повинна жити щоб знову не допустити кістеляву до своєї родини. Вона виграла твобій зі смертю, і допоміг їй цьому Андрій. До весни, до нового врожаю ще було далеко, але Варя знала, що потрібно підвестися з ліжка до того часу, як з'їдуть сніги, і сонячні промені відігріють згорьовану землю. Чи на лихо, чи на щастя, у колгоспі почали дохнути коні від сапу, за селом викопали яму під скотомогильник, а щоб не забирали... Люди загиблих тварин трупи обливали карболкою. Андрій з Ольгою, як тільки почують, що злохла тварина йшли вночі з сокирами. Зголоднілі люди мало не роздирали на шматки загиблу худобу. Сокирою вдавалося відрубати гарний шмат м'яса. Андрій частину ніс додому братам іншу варі. І хоча вона потовго вимочувала м'ясо в сінях, все одно воно дуже тхнуло карболкою. Навіть зі звареного м'яса не вивітрювався стійкий неприємний запах, але воно трохи додавало сил Варі і дітям. Вони ніколи з Андрієм не згадували минуле. Лише часто говорили про весну, яку всі чекали з надією. «Ось дотягнемо до весни і буде легше», – казав Андрій. «Піде ще вель, зацвітає акація, потім дозріє городина, і все налагодиться, усе буде добре». Варі ще не знала, чи може набратися сил, щоб піднятися з ліжка, не говорячи вже про роботу на городі. Але вона любила вслухатися у його спокійний, лагідний голос. Вона вірила, що так і буде. У неї навіть з'явилася надія, що з настанням весни повернеться батько. Рейком партії терміною відкликав Бикова, тож Григорій Тимофійович поспішно готувався до від'їзду. Він дістав із шухляди усі попери та початку, розклав на столі і заходився їх упорядковувати. Усе було б добре, якби не випадок із Пантьохою. Не треба ж такому трапитись саме в останній день його перебування у Підкопаївці. Хоча що з нього взяти? Дурень є дурень. Биков скоса поглянув на Лупікова. Той сидів за столом, втупившись у чистий аркуш паперу. Григорію Тимофійовичу, підвів очі на Бикова, може ти напишеш? Биков невдоволено потер підборіддя. Ні, Івана Михайловичу, сказав він, про себе відзначивши, що отримує якесь задоволення, бачачи, як пітрясно покриває червоний чолочорно-однопартійця. Звикає працювати без мене. Моя місія, направлена на укріплення даного села, скінчилася. Партія відкликає мене для нового важливого завдання. Лубіко витерчило, зітхнув, почав старано виписувати кожну букву. Секретарю райкому партії товаришу Кобці Іве. вивів на папері ближче до правого боку. Казав, чия я записка. Посередині трохи збільшеними буквами написав. Докладна записка. З нового рядка продовжив. Сповіщаю, що 23 березня цього року померла. Лупіков замислив списати від голоду заборонено, тож можна написати від старості, так буде навіть правильніше. В закладці 55 років, тож вона могла померти природною смертю. Врешті-решт він не лікар, щоб розбиратися, від чого померла стара. Його завдання написати докладну. Померла від старості колгоспниця 55 років, Іващенко Саклета. Глупіков задумавсь, як її по-батькові, втім, яка різниця, нехай буде Іванівна, дописав по-батькові. З неї в одній хаті проживав її син, Іващенко Пантьоха, чорти б його побрали. Впевнений, що Дорин не знає свого батька, тому можна написати Васильович. Васильович, 22 роки, колгоспний їздовий, не писати, що він тронарем був за сумісництвом. Син два дні не виходив на роботу, а коли я зайшов до нього довідатись про причину невиходу, то побачив на ліжку труп його матері. У матері вище зазначеного колгоспника була відрубана сокирою ліва нога. Як же правило написати? Лубіков знову рясно вкрився потом. Разом із задньою частиною тіла. Дописав і задоволено посміхнувся сам собі. Дану частину тіла син порубав на менші частини. Половина була знайдена у божці, засолена. Останнє даний колгоспник уже встиг спожити». 25 березня було вилучено лишок невживаного у їжу тіла. Лубіков перечитав написане, залишився задоволеним. Продовжив. Іващенко Пантьоха, як і його мати, Івашенко Заклета, вступили у колгосп в перші дні його заснування. Коли було організоване суспільне харчування для колгоспників, родина Івашенки таким користувалась. На даній роботі Іващенко Пантьоха отримував на трудодень 400 грамів хліба, що в повній мірі було достатньо для нормального життя. Скоєний злочин колгосп не пояснив так – захотів м'яса, а ніде було його взяти. Лупіков поміркувавши, вирішив у кінці зробити прописку, яка не буде зайвою. Село і колгосп у продовольчому відношенні в районі вважаються забезпеченими. Заходи з політичної забезпеченості у селі і колгоспі прийняти. Зіткнув із полегшенням. Внизу поставив підпис, назву села і в кінці поставив дату – 25 березня 1933 року. «Все», – видихнув, – «перевір», – подав папір Бикову. Григорій Тимофійович перечитав, посміхнувся. «Підійде?» – сказав. «Тільки ось є сумнів, чи писати цілком таємно, чи там самі допишуть?» «Якщо розкинути місками, то краще зараз написати. Я тобі передаю записку, яка не повинна потрапити в чужі руки, тобто таємно, допишу, а там на горі нехай керівництво само вирішує, що з нею робити». «Правильно», – погодився Биков. Іван Михайлович згори згобив припис дрібними буквами. Цілком таємно. Промикнув чорнило, склав аркуш четверо і віддав однопарційцю. «Слухай, а чому він з'їв матір, коли отримував досталь хліба?» – запитав Бикова. «Ти з неба звалився?» – хіхікнув. «Чоб активісти віддали хліб дурню, а собі не залишило. Спочатку щось давали їсти, а потім перестали. До речі, негайно розпусти актив. Свою роботу вони вже виконали» тож нехай ідуть працювати. Як накажеш?» Бико підійшов до вікна, задивився на сазибу чорножукових. «Не знаєш, як там куркульська донька?» запитав, думаючи про щось своє. «Оклигує помаленьку, живуча сука!» «Іще одне, сказав Григорій Тимофійович, не обертаючись до однопартійця. Пошли же б'яка доганитись лук. Нехай мені принесеш шкіряну куртку, так?» Я ясно сказав, перебив його невдоволений биков. Хліб на крові. Страхітливий танок смерті, яка владно розгулялася, відчувши свою перевагу над життям, пізнали підкопаївці у березні, квітні та травні. Люди постійно відчували її холодний подих, її владу. До неї звикли так, ніби вона завжди була поруч. Мовчки, без сліз, без ридань. Виносили з осель своїх близьких, знаючи, що смерть – це не лише порожнеча, а й позбавлення від страждань. На зміну Пантіосі прийшов старий Пантелеймон, а підвода, як і раніше, щодня робила об'їзду цього села, збираючи тіла померлих. Різниця була лише в тому, що навантажених мертвих людей було набагато більше, ніж узимку. У довгий рів новий їздовий скидав трупи людей. Худих, чорних, напіводягнених і голих, із розкритими ротами.